Першою річ почала ясноока богиня Афіна. Олер тіт богорідний, удатний на все Одісею. Ти поміркуй, як прибрати до рук женихів безсоромних. Три уже роки зухувало, вони хазяйнують у тебе, сватають жінку твою, богорівну й дари їй приносять. Та дожидає всечасно тебе вона серцем печальним кожному з них обіцяючи всім подає їм надії вісті усім розсилає та іншого думкою прагне відповідаючи так говорив Одісей велемудрий леле то доля лиха Агамемнона сина Атрея так же раптово й мене спіткала б сьогодні в моєму домі, якби наперед ти, богине, про це не сказала. Дай же пораду, як краще на них я помститися маю. Стань біля мене сама, вдихни мені сили й відваги, як і тоді, коли строї ми світлу намітку зривали, як допоможеш, так щиро й тепер ти мені, ясноока. То потолав би мужів'я я за триста у двох із тобою. Тільки бласкаву богиню Владарко дала допомогу. Відповідь, мовить йому, ясноока богиня Афіна: Буду весь час я з тобою, самого тебе не покину. Щойно до справи візьмемося ми. Тоді я гадаю, вже не один з женихів, що твої проїдають набутки, Кров'ю і мозком своїм обрискає землю навколо. Тільки зміню тебе так, щоб люди ніяк не впізнали. Зморщу прекрасну я шкіру на тілі твоєму, внучкому, І над чолом твоїм, Русе, понищу волосся і лахміттям Постать прикрию, щоб кожен, хто гляне на тебе, жахнувся. Мутними очі зроблю, раніше такі ще прекрасні, щоб і усім женихам ти на вигляд огидним з'явився, і навіть дружині і синові, що їх у дома лишив ти. Сам же ти спершу знайди старого свого свинопаса, що стереже твої свині, і тобі увесь відданий, щиро. Любить він сина твого і пенелопу розважно шанує. Біля свиней його знайдеш. Там гурт їх чималий, пасеться. Близько воронячих скель, недалеко джерел аретуси. Жолуді ситні їдять вони, там і п'ють темно-чорну воду, Отожбо і салом жирнющим вони обростають. Там зупинись і, підсівши, про все розпитаєш у нього. Поки я в спарту подамся, жінками вродливими славну, щоб телемаха покликати сина твого дорогого, що в лакедемон просторий навідався до Менелая, може дізнається там, чи є ти де-небудь на світі?